unea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii 2C082. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unor meditații care astăzi vor avea loc din versetul 5 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13. După ce mai întâi să vom avea încă un episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărată fericire. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu vestea minunată că soția lui Daniș își predase inima în mâinile domnului cu prilejul unei stări de vorbă pe care a avut-o cu fratele ei deja credincios al domnului. Astăzi sub titlul În Valea Toplova aflăm că pe aceeași vreme când Daniș plecă împreună cu soția lui la Jan Tunovski, ieși și Imrich Lehocki din curte. Era de nerecunoscut după ce se spălase de funingine și se îmbrăcase cu haine curate, de-abia acum se putea vedea ce tânăr chipeș era În poartă se întâlne cu tatăl său Ei, unde te duci iarăși, mormăi bătrânul Ce te privește, se încruntă fiul, și dumneata te-ai dus și nu te-a întrebat nimeni Ai grijă numai să nu fi dus de nas iar și să vii teafără acasă Fiul trânti poarta care aproape că ieși din țățeni și o luă fluierând spre orășel, dar numai o bucată scurtă și apoi o luă pe o potecă pe sub culmea murtini și o coti spre Valea Toplova. Nimeni nu știa să spună de ce se numea așa Valea, căci nu se vedeau nicăieri plopi. Dar nu există fum fără foc și trebuie să fi fost o dinioară plopi pe acolo. Aici existau mari gospodării țărănești și în ele locuiau țărani mândri și bogați. Printre ei erau și bun cunoscători ai Bibliei, cu care chiar și preotul nu se prea putea măsura, și dacă s-ar fi ajuns la discuții, atunci ar fi câștigat cu siguranță victoria. Da, toplovenilor le plăcea mult să discute, și când erau împreună în cârciumă, împlineau deseori plângerea tristă a Fiului lui Dumnezeu, și anume, cei ce stau la poartă trâncănesc despre mine, și la chefuri se cântă despre mine. Morarul știa că fiul lui se ducea acolo la o fată și se bucura să o aibă în oră bogată. Dar aceea la care se ducea el nu era bogată, deși tatăl ei fusese cândva un țăran înstărit. Ea locuia în chirie împreună cu mama ei și își duceau viața din lucruri de mână și cu sut. Ea era o fată minunată, la dans ca o căprioară veselă și plăcea să povestească precum o tatălui ei. Tinerii veneau bucuroși la ea. Odată îi trăseseră o bătaie lui Imri Hryhodski pentru că își însușise primul loc lângă fată, dar el îi învinsese și în cele din urmă nu avură ce să facă. Bătrâna Hrubic nu-și mai stăpânea de mult fica. Era o femeie îmbătrânită prematur, tușea și era mai tot timpul suferindă. Dusese o viață grea cu soțul ei, iar copiii muriseră toți și rămăsese numai această fică. Din înstărită cum fusese, a ajuns săracă. Ea gelea ceea ce nu mai exista. Singura ei speranță și dorință fierbinte era acum să-și mărite bine fata și de aceea cheltuia totul pentru ea. Ca urmare, Suzana Hrubic avea cele mai frumoase haine din toată Toplova și deoarece lucra mereu cu acul, mâinile și fața ei erau foarte îngrijite. În asemenea împrejurări, tinerii puteau să se simtă în largul lor când veneau în vizită la familia Hrubic. De-abia Imrich de departe căsuța că ochii îi luciră precum cărbunii din fierăria lui atunci când sufla cu toată puterea în foale. Imrich se bucură că astăzi venea mai repede ca ceilalți. În casă ardea lumina, fereastra era deschisă, iar în cameră se vedea numai bătrâna doamnă Hrubic care zicea o rugăciune din cartea de rugăciuni. În fața ferestrei își întindea ramurile un măr, Sub el se afla o bancă și pe ea ședea cu capul sprijinit în mâini Suzana Hrubic. Din câțiva pași, Imrich fu deja lângă ea. Bună seara! Fata se sperie, apoi își ridică fața frumoasă și se uită la el cu ochii ei focoși. O, oh, tu ești Imrich? Păi cine credeai că putea să fie? Întrebă el posomorât. Ah, cine poate ști care dintre voi sosește cel din tâi? Râsă ea. Părea că auzi gângurind un porumbel, atât de plăcut suna râsul ei. Chiar este tot una care dintre noi sosește primul? Întrebă tânărul pe jumătate supărat, pe jumătate îngrijorat și se așeză lângă ea. Cât mai dori să el o asemenea clipă de stat împreună cu ea. Ea înțelesese bine ce vrea să spună el, dar se făcu că nu pricepe. Ei, astăzi ești într-o dispoziție foarte proastă, râsă ea, și atunci mai bine-i fi rămas acasă precis că ar fi fost a spectacol la voi. Se spune că se petrece des asta și atunci totul explodează. Dar cine ți-a povestit așa ceva?" se sperie el. Ei bine, este adevărat, tata bombă întruna ne iar nevasta lui Iura este un adevărat balaur, dar eu n-am nimic de împărțit cu ei. Îmi văd de treabă în fierărie și aș vrea eu să-l văd pe acela care să-mi poruncească sau să-mi interzică să fac ceva." Ce bine-ți stă când ești furios, râsă ia de el. Ei, n-a schimbat căsuța mea de aici cu tot regatul vostru. Știi că am cumpărat-o deja? Ei, nu mai spune. Când? Ieri. Ieri a fost mama în oraș și acum vor să treacă pe numele meu. Și aproape toți banii am câștigat cu cusutul. Căci puținii bani care au rămas de la tata se află încă la Consiliul Tutelar. Dar, Suzanca, ce vrei să faci cu căsuța asta? Tu... Și se opri din vorbă. Ei, bine, i-aș privi mâinile albe și se jucă cu inele care împodobeau podobeau degetele. De ce te porți așa? Știi doar ce vreau să spun. Nu trebuie neapărat să știu ce vrei să zici, la fel cum nici tu nu poți ghici ce am eu de gând. Ei, bine, mi-am cumpărat căsuța și vreau să locuiesc singură în ea așa cum locuiește Ian Trunovski în a lui. Niciunul din voi nu va mai avea voie să vină la mine. Nici la horă nu mă mai duc, căci am dansat destul. De ce să aibă numai băieții un sfânt? Și fetele au nevoie de o sfântă? Ce zici, nu e așa că va fi frumos? Acolo la voi, în Valea Zapot, sfântul Ian și aici, în Valea Toplova, sfânta Suzanca. Râsul fetei răsuna atât de exuberant și demolipsitor că l-ar fi antrenat chiar și pe cel mai serios om. Fă cum vrei! Strigă tânărul, dar Laian se duce iud ca noastră și la tine o să vin eu. Restul îl șopti fetei la ureche. Tocmai când voia să o prindă de subțire, se auziră pași și voci. Ea se smulse din brațele lui și fugi de acolo înainte de a o fi putut el reține. În scurtă vreme, camera fu plină. Imrich intră ultimul în ea cu intenția fermă. Ea trebuie cât de curând posibil să fie a mea și numai a mea. O să vorbesc eu cu ea și nimeni nu mai are ce căuta aici, absolut nimeni. În căsuță răsunare până noaptea târziu cântece, râsete și glume. Tineretul se distrepe pe socoteala lui Ian Trinovski. Știți ceva?" zise Iura Surovi. Hai să-i jucăm o festă ca să ajungă să se mânie. El spune că omul nu are voie nici să se mânie, nici să se răzbune." Oh, hai să-i spargem fereastra, propuse răunii. Nu, eu vreau să-i scot ușa din țânț și să o arunc în părâu. Ba nu, să-i mânăm vaca la pășune ca să pască până se umflă. Dar, băieți, interveni doamna Hrubi cu voce plângăreață, ce cu voi? Lăsați-o în pace, doar nu v-a făcut nimic. Ei, vrem doar să ne convingem dacă se supără sau nu și dacă va cerceta cine a jucat festa. Știți ceva? zise Imrich. Azi îl lăsăm în pace, căci câinele lui ne-ar putea trăda prezența. Dar el vine aproape în fiecare zi la Iudca. Când vine odată la ea, îl închid în curte și apoi o să-l examinăm noi pe Ian. Vreau să vă zic ceva, puneți un arminden," rise Suzanca. Vă dau eu panglici." Foarte bine, panglici, excelent, o să aibă un arminden cu pantalon zrențuit și o coroană de paie deasupra." Puteți să fiți mulțumită, tanti. În felul acesta nu-i facem nicio pagubă și asta îl va supăra precis mai mult ca orice pagubă. Geamul spart îl poate pune repede la loc. Ușa și-o poate aduce. Vaca ar putea muri și ar fi păcat de vaca cea frumoasă, dar de bagiocură asta nu mai scapă. Ohoho și chiar mâine o să-i o facem. Tinerii erau foarte fericiți că urma să fie o distracție. Imrich vorbi cel mai mult. Noaptea târziu Tinerii s-au despărțit cu cântece și chiote. Sub măr stătea fata cu capul plecat. Ochii ei focoși priveau gânditor. Oare de ce le-am spus asta? Ce rău mi-a făcut el? Mama are dreptate. El nu face rău nimănui. Și eu nici măcar nu-l cunosc, numai ce-am auzit despre el. Mâine o să trec pe acolo în drum spre Micoc ca să-i aduc mânecile pe care le-am brodat. Apoi intru la el și îmi comand o ladă de zestre. Dacă el este așa cum zic ei, atunci nu mă va trăda că dau să mi se facă o ladă de zestre înainte de a fi logodită. Am deja banii și voi putea să-i folosesc un curând. Dar cum va fi oare dacă mă voi mărita cu Imrich? Familia lui este așa de dezordonată. Bătrânul, un zgârie brânză, mi-ar trânti la sfârșit în față că n-am adus nimic. Mi-ar cere poate să trudesc așa ca ei și asta nu o voi face Mi-ar plăcea de Imrich dacă ar fi singur sau dacă ar vrea să se mute aici Dar fierăria lui de este acolo Ei, poate că aș putea să încerc să stau la ei Și dacă nu merge și n-am să mă las eu chinuită ca soția lui Daniș Atunci îl aduc eu pe Imrich în coace și cu asta basta Dacă vine sâmbătă îi promit o vizită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 Constă în aceea că lumea din jur te va urâ absolut fără temei. Pentru că, în povestirea noastră, ce făcuse bietul băiatul ăsta la mulțimea asta de tineri? După cum mărturisește fata Suzanca, ea nici măcar nu-l cunoștea, nu-l văzuse niciodată și totuși venise cu propuneri ce fel de feste să-i joace să-și bate joc de acest băiat. Oare ce se întâmplă? Cu ce a deranja băiatul ăsta? Uite cu ce! În el era Domnul Isus Hristos... Iar în oameni aceștia era satana și satana nu putea să sufere să știe că este un slujitor al Domnului Sus în împrejurimi și căuta pe toate căile să-i facă numai rău. Pentru că veni vorba, ai grijă, dacă faci rău, e slujbașul lui satana. Numai copiii lui Dumnezeu sunt cei care fac bine, pe când copiii lui satana fac rău și prigonesc. Copiii lui Dumnezeu sunt cei prigoniți iar prigonitorii întotdeauna sunt cei mai buni misionari ai lui Satana. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne trezești pe fiecare în parte să ne verificăm bine viața, dacă suntem misionarii tăi care suntem prigoniți din pricina numelui tău, fără să fi dat noi ocazie, sau suntem prigonitori care prigonim pe copiii tăi, Ajută-ne să ne facem bine, Socoteala, și toți cei care se vor trezi prigonitori, astăzi să-și predea viața în mâna ta, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să treacă în rândul prigoniților cărora tu le iei apărarea și vor împărăți cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Îndreptăm acum către Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Din acest verset am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează, continuând să ne ocupăm de prima parte a versetului și anume Pe voin și vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voin și vă cercați-vă. A fi fără grijă cu privire la harul care ni s-a dat, adică a nu ne încerca, a nu ne verifica, pregătește calea pentru pierderea oricărui har și sunt adesea ca și croșca din al cărui cuib s-au luat multe ouă. Câtă vreme mai rămâne acolo un ou sau două, ea nu bagă de seamă și nu părăsește cuibarul. Noi să nu fim însă fără minte ca ea, ci să cumpănim bine dacă nu cumva în vreo privință avem o scădere de har. Să nu fim mulțumiți că nu l-am pierdut de tot, ci să căutăm să avem parte de el într-o măsură tot mai mare. Femeia din pildă nu s-a liniștit cu gândul că mai avea alte drachme. Tot așa ar trebui să ne simțim și noi când am pierdut un bob de har, cu toate că suntem siguri că ne-a rămas destul de har ca să fim mântuiți. Niciun om nu este așa de sărac ca acela care își pierde averea pe nebăgare de seamă. Poți să astupi o spărtură dacă dai peste ea, dar cine va putea să scape o corabie care se scufundă pe nebăgate de seamă? Putem să vindecăm o rană. Când însă viața se scurge încetul cu încetul pe ascuns, cine ne mai poate scăpa? Cuvântul ne îndeamnă aici. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Cineva scrie aceste cuvinte. Înainte de întoarcerea mea la Dumnezeu, credința mea nu era altceva decât o cheie de la casă, Cheie pe care o bagi în buzunar când ai plecat de acasă pentru ca iarăși să o scoți din buzunar când te-ai întors seara acasă. În tot cursul zilei nici nu te mai gândești la ea. Ea nu ți este de niciun folos, ba chiar îți este un fel de greutate pe care o treci dintr-un buzunar în altul. Numai atât îți este grija să nu o pierzi, altfel cum ai putea să intri seara în casă. așa că nu trebuie să fie așa? Adevărata credință nu este un lucru mort pe care numai din obișnuință să-l porți la tine, dar câți n-au decât niște lucruri moarte, niște obiceiuri fără viață. Fratele meu, cum este credința ta? Este ea numai ca o cheie de la casă, adică ceva mort, ceva din obișnuință, ceva care ți este ca o povară? Să nu ți închipui că așa este credința, un fel de vrăjitorie prin care descui după moarte cerul. Nu! Adevărata credință este viață, viața din Dumnezeu. Cum nu te poți despărți de viață, așa nu te poți despărți de credință. Ea este necurmat cu tine, căci prin ea trăiești în Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, cunoscutul teolog Brunner, scria limpede despre credință aceste cuvinte. Credința creează comunitatea cu Dumnezeu. Eul uman este din nou la locul lui propriu și anume în Dumnezeu prin credință. Nu eu gândesc în credință, zice mai departe Brunner, ci Dumnezeu îmi dă ce gândesc. El nu-mi împărtășește ceva, ci pe El însuși mi se împărtășește. Prin credință ne deschidem iubirii dumnezeiești care la rândul ei transformă credința noastră în dragoste. Aurul trebuie să suporte proba aurului. Proba aurului a adevăratei credințe este însă iubirea. Crezi cu adevărat în Dumnezeu numai când îl iubești cu adevărat și îl iubești cu adevărat când îl asculti și te ferești de păcat. Avea dreptate marele Billy Grimm când zicea Credința ar putea fi explicată într-un singur cuvânt s-ar putea spune că ea înseamnă renunțare, renunțare la păcat. Dacă vrei să-ți cercetezi credința, întreabă-te întâi care este atitudinea ta față de păcat. Simți durerea pe care o produce lui Dumnezeu? E nevoie, mare nevoie de cercetarea și încercarea credinței. Lucrul nencercat nu e sigur de el. Abia în perioada de secetă se vede adevărata credință, spune un scriitor francez. Cea mai bună cercetare a credinței ce o face viața. Încercările din viață dovedesc credința și nu-i vorba numai de suferințe care vin din afară, ci și de Ispitele untrice, mai ales de acestea. Partea a doua a versetului este, nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Creștin adevărat este numai omul care are pe Hristos în el. Hristos în voi, scrie la Coloseni 1.27. Iată trei cuvinte în care se cuprinde Evanghelia și întreg creștinismul. Și cum poate locui Hristos în noi? Prin credință. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, citim la FSN 3 cu versetul 17. Luther zicea, Hristos este în credință, credința este prezența Duhului Sfânt în om. Această credință creează comunitatea care reprezintă totalitatea celor cu adevărat credincioși, adică biserica. Numai credința care aduce pe Domnul Isus viața lui în om este credința adevărată. Căci așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă sunteți în credință, aveți pe Hristos în voi. Cei care au viața pustie, adică fără Hristos, nu sunt în credință chiar dacă spun Cred. Și tot Sfântul de gură de Aur zice mai departe: Cu acel domn pe care îngerii nu îndrăznesc să-l privească, noi ne unim și ne facem în trup un trup și o carne. Sufletul curat, spune Sfântul Atanasie cel Mare, are puterea să vadă în el însuși ca într-o oglindă pe Dumnezeu. Limpede spune și Maxim Mărturisitorul. Curățește-ți mintea de mânie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 nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Cum s-a spus mai sus, adevărata credință aduce pe Hristos în om și pe om îl aduce în Hristos. Nu cultul de care aparți, nu învățătura pe care ai primit-o cu capul, nu ceremoniile, nici formele religioase, mai biblice sau mai puțin biblice, pe care le-ai împlinit sau le împlinești, ci faptul că ai primit în tine, ca persoană pe Domnul Isus Hristos, că trăiești viața Lui, cum spune la 1 Ioan 2, 6 Iată, aceasta are însemnătate, atât în fața cerului, cât și în fața pământului. Poți fi înscris în registrele unei denominațiuni religioase și poți împlini toate rânduielile Lui, totuși să nu fii creștin, adică să nu ai pe Hristos în tine. Iar dacă îl ai pe el, dacă l ai primit cu adevărat în tine prin credință, fii liniștit, chiar dacă oamenii te învinuiesc de rătăcire. Unde a intrat Hristos, se vede, se aude și se cunoaște. Cine a primit pe Hristos în el prin credință, a intrat în același timp și el în Hristos. Este o primire reciprocă. Din clipa aceea nu mai poate fi smuls din Hristos de nicio forță din Univers. Dacă așa stau lucrurile, cum se înțelege ultima frază din versetul de mai sus, adică afară numai dacă sunteți lepădați? În original și în alte traduceri nu spune lepădați, ci netrebnici, adică afară numai dacă nu cumva sunteți netrebnici. Netrebnic înseamnă cel care nu e bun de treabă. Unul care a primit adevărata credință nu mai poate fi netrebnic, pentru că, prin credință, Hristos a intrat în inimă și unde e Hristos, acolo este valoarea cea mai mare și starea cea mai bună pentru treaba, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Netrebnic este numai cel care nu a primit cu adevărat pe Hristos în inimă, ci doar o anumită teorie sau învățătură cu capul. A fi religios. Și a fi creștin, adică născut din nou, sunt lucruri absolut deosebite. Poți fi religios, poți merge la adunările copiilor lui Dumnezeu și totuși să nu fii născut din nou sau să nu ai pe Hristos în tine. Atunci ești netrebnic, ești nepotrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru împărăția lui. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor, pe voi și vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă cumva sunteți netrebnici. Dragul meu, cercetează-te și tu. Nu cumva ești netrebnic, adică un creștin de formă? Întrebarea este foarte serioasă, și să vezi de ce. Ne aducem aminte că Iuda, Vânzătorul, a stat cu Domnul Isus Hristos, cu Mântuitorul, cu Fiul lui Dumnezeu care era. Om din om adevărat, dar fără păcat. Trei ani și ceva a stat Iuda în preajma lui, a dormit cu el, a mâncat cu el, s-a plimbat cu el, a primit puterile acelea de la el. Trei ani și ceva. Și totuși, la urmă, s-a dovedit că era ceea ce a spus Domnul Isus un drac. Nu crede că dacă ai parte de un cult religios deosebit care se bucură de cea mai mare trecere în fața oamenilor, nu crede că dacă împlinești anumite ritualuri deosebite, nu crede că dacă faci niște lucrări mari așa cum a făcut și Iuda, Iscarioteanul cu asta s-a terminat. Nu, nu, dacă n-ai pe Hristos locuind în tine, modificându-ți viața ta, dacă nu începi rând pe rând și zi după zi, trăsăturile caracterului lui Hristos să îmbrace trăsăturile caracterului tău, atunci, puneți un semn de întrebare și facem te învață apostolul aici să te încerci și să vezi dacă este sau nu Hristos în tine, nu dacă sunt cunoștințe despre Hristos, ci dacă este el, iar prezența lui îți modifică viața și îți o face tot mai asemănătoare cu a lui. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C082 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții dorim din toată inima ca toată această trudă care s-a depus pentru ca gândurile acestea să ajungă la dumneavoastră, începând cu străduințele preotului, Niculiță care le-a primit din partea Domnului și cu tot ce s-a făcut ca să ajungă până aici, dorim din toată inima ca toate aceste eforturi și jertfe care s-au făcut să aibă un răsunet puternic în inimile dumneavoastră, pe cei care nu v-ați predat Domnului să și a avut numai păreri despre El și cunoștințe, să vă aducă la înțelegerea că trebuie să-L primiți pe El prin pocăință, botez și credință în Evanghelie iar pe noi să ne ajute să mergem prin lumea aceasta ca adevărați copii ai Lui, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică a tuturor. Amin. Nu poți merge o dată. She shows So she shows Kaviyot At yesterday don't mă îmi îți și îți